ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Allah tabaraka wa ta'ala alipoelezea hali za siku ya kiyama akaelezea mazuri watakayoyapata walio wema lakini pia akaelezea madhila watakayoyapata واليوفانيا يا الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى ااكسما الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين Watu wa peponi Hawatopata tabu hizo. Wao watakuwa katika pepo wakiwa wananeemeka lakini pia wanaulizana kuhusiana na watu wa motoni. Masalakakum fi Sakara nyinyi wa motoni ni kitu gani kimekupelekeni motoni katika mengi ambayo yaliyosababisha sababisha wao kuingia motoni kwenye aya hizi la kwanza ambalo wanalitaja kama alivyo Allah kalu lam nakuminal musallina sisi hatukuwa ni miongoni mwa wale wanaoswali. Lamnaqumina almusallina. Sisi hatukuwa ni miongoni mwa wanaoswali. Tulikuwa si katika wale ambao wana sifa ya kuswali. Hatukuwa hivyo duniani. Hapa ndipo ambapo Nimekusudia ni ulete huu ukumbusho katika hotuba hii unaohusiana na hili jambo ambalo watu wa motoni ndio kwanza wanalitaja swala ambayo Allah tabaarak wa taala ametofautisha na amri zake nyingine ametaka Mswaliji asisimame ndani ya swala mpaka awe yuko tahara tofauti na ibada nyingine ibada nyingi nyingine hazihitaji hicho kitu lakini huruhusiwi kusimama katika swala ukiwa hauko tahara una janaba una uzu na mengine na jisinaji zile unazo Huruhusiwi haka ujitakase kwanza usimame vizuri katika swali lakini pia katika kuamrisha kwake ikawa mtume ameitwa mbinguni akapewa sala 50 tuziswali Allah kapunguza akabakisha hizi tano mbinguni anarudi na amri hii katika Miongoni mwa aya za Qur'ani Allah tabaarak wa taala akielezea fadila za watu wa peponi akielezea matendo yao mara nyingi swala anaitaja ilikuwa ni miongoni mwa swala zao ilikuwa ni miongoni mwa ibada zao swala sasa swala sasa hivi wapo waswaliji na wanaonekana misikitini lakini katika hawa wasaliji Allahu tabarak wa taala amewaamuru katika surati Taha pale aliposema wa'mur ahlaka mis salati alaiha yani sio unasali wewe tu wewe una mke wewe wewe una watoto wewe kuna watu hapo ndani ya nyumba yako hawa vile vile waamrishwe waswali Bila Allah nasema wa'mur waamrishe ahlaka watu wa nyumbani kwako watu wa nyumba yako bisalati Waamrishe waswali wasbiru alaiha na udumu nayo hiyo swala yani sio unaswali kiujanja ujanja au kwa kudokoa dokoa au kiusani usanii kama wanavyosema leo haiko hivyo wanatakiwa udumu katika swala Allah tبارك وتعالى akataja mabaya watakayokutana nayo wale ambao hawakuwa na sifa hii ya swala katika sura Maria anasema fa min ba'dih halfun adaa'u salata kikaja baada yao hao we Kikawa kimefuatia baada yao kizazi ambacho kilipuuza swala wattaba'u ash wakafuata matamanio ya nafsi zao fasawfa yalqauna qayya hao watu watakuja kukutana na adhabu mbaya sana ambao wamefuata wamefua matamania ya nafsi zao na swala wakaipuuza watakutana na kitu kibaya sana mbele ya safari zao sasa leo utakuta mtu ana haswali Leo kuna misamiati ambayo haipo kwenye Unaambiwa ataelewa baadaye huyo. Unaambiwa hebu naenda naye polepole. Ataswali huyo. Huu msamiati sijui kama kuna dalili yoyote ambayo inaunga mkono msamiati huu. Yaani watu wanaenda tunaambiwa tu hekima hekima anayefajiwa hekima si yule ambaye amemshwa swala huyu na amekubali kwamba Qur'ani ni kitabu cha Allah na amekubali kwamba Muhammad ni mtume wa Allah na amekubali kwamba unyenyekevu yani Uislamu ndiyo dini yangu mimi unyenyekevu gani anaoonyesha huyu katika hali hii ndugu tunavofahamu Allah tبارك وتعالى ameweka msingi katika kitabu chake cha kusubiriwa mtu ambaye ameacha jambo zito au amelifanya jambo zito lisiloeleweka lisilokubalika katika sheria pale alipoaambia watu swale baada ya kumvamia yule gambia wa miujiza Allah tabaraka wa Taala anasema katika kitabu chake katika surati Hud Tamatta fi darikum thalathata ayyami dhalika wa'dun ghayru Bakini siku tatu katika miji yenu katika nyumba zenu kwa salama. Kosa mlilofanya ni vito kini ndani ya siku tatu mkifikiria kusali. Ni ahadi ya Allah kwa maana kuna adhabu anaileta kwenu na haitorudi. Itakukamateni. Siku tatu tu basi. Ukisoma katika vitabu vya fiqh vingi mbalimbali. Mtu ambaye hafali ameacha kusali Swala ya alfajiri hajanyanyuka kwenda kuswali. Swala ya dhuhuri hajaenda kuswali. Utasema alfajiri ufifizi ulimzidi mzidi. Hii ni Umkabili umuone. Umwambie mazito ambayo atakutana nayo akiendelea na hali hii. asiri hajaenda kuswali kwenye vitabu ninavyofahamu vya fiqh. Sio kama kuna vingine. Siku tatu ndivyo anazopewa mtu Anaambiwa anatakiwa atubie ndani ya siku tatu. Siku ya kwanza anavumiliwa. Siku ya pili anavumiliwa. Siku ya tatu anavumiliwa. Anapelekwa kwa kadhi. Mahakamani maana yake Huyu mwanangu, huyu mke wangu, huyu huyu wewe wangu haswali. Leo ni siku ya tatu. Anahukumiwa na kadri katika mahakama ya kisheria. Kwa nini hajaswali ndani ya siku tatu? Lakini kuachwa tu, ataelewa huyo. Ataelewa anaogopa kuiharibu ndoa yake anaogopa kutoa talaka kumpa mkewe ambaye haswali kabisa na wale hakuna matumaini kwamba atakuja kuswali huyu yaani matibai yenyewe hayapo kabisa anaogopa kumwambia mwache mkeo Ataleta sababu ambazo siku ya kiyama hata moja hataweza kuitaja pia ataona aibu kumtaja sababu zile mbele ya Allah anaona ndoa poke ina thamani kubwa na kuachana kuna lawama kubwa na kesi kubwa kuliko kuacha swala Ibn Hajari al-Asqalani rahimahullah alipokuwa anaitafsiri ile hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba mwanamke ameumbwa kwa ubavu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu ukisema unyooshe ubavu tavunjika wa in taraktahu na ukiuwacha ubavu la miyazal aawaj bado umepinda huo riwaya nyingine ikasema wakasruha Twalakuha talaquha ubavu huo maana yake ni talaka hiyo hapa atatoa maelezo ambayo watu leo wanaifanya hadithi kama ndio inawabeba katika mambo yao unakaa na aswali lakini inaambiwa mtume amesema hawa ni ubavu maelezo aliyotoa ibn hajari anasema katika fathul bari ukirejea soma ile hadithi chini katika sherehe yake utakutana na homstari kaandika anasema wayukhadhumu huu الله يكرهها على الانجاء اذا تعمدت ما قضى عليه من النفس الى تعاد المعصيه بمباشرتها او ترك الواجب وانما يتركها على انجائها fil-umuri mbaha mwisho wa kumnukuu Anasema hadithi ieleweke kwamba inachukuliwa hadithi kwamba atamuacha mkewe kama asimwache mkewe itakapokuwa amezidi mipaka katika yale maumbile ambayo Allah amemwambia ya udhaifu wa mwanamke ikawa amepitiliza mipaka ila ta'at al -masya. akafika sasa anafanya ma'siyah bimubasharati hmoja kwa moja au tarkil wajib au huyo mke anaacha jambo ambalo amelazimishwa na Allah analiacha si kwamba unasema tu atwaambia wani ubavu a anakataa anasema sio hivyo maana yake wa inama yakurukha bali akamwacha na madhaifu yake fil umuri al katika mambo ambayo ni ya mubaha halali ya yale ambayo ukimwacha upati dhambi wewe yani ukiacha kuto kutomwadhibu yani kama hutoipa talaka hutopata dhambi umemwambia kunyooshwe kwa waje neosha hili jambo lako wewe na yeye kuwaambia mimi spendi chovu nyingi na kutilia nyingi hivyo tena na mambo kama haya ninyoshwe kanzu hii anakunyosha ile ya blue unafika umekasirika mimi nitaka hii umechukia hayo sasa ndio madhaifu anaelezea mjadili hayo hayo hayo do yenyewe lakini sio anafikia huyo anafanya mafiia mkeo anaingiza mafiia katika maisha ya nyumba yenu anaacha jambo la wajibu kuswali haswali mfano wake kama anavoelezea Halafu nasema wanawake tumeambiwa tende nao ni madhaifu haiko hivyo hakuna dalili na yu kubeba katika hilo Hakuna dalili na kubeba katika hilo Allah tukufamishe na tujamalie kuifuata haki na tufe ndani ya haki Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah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 wa aqamus salata wa ata uzakata fa ikhwanukum fid din wa nufasilu katika surati tauba Allah wa ta'ala anasema ikiwa watatudia wakaacha ushirikina moja wa aqamus la pili wakaswali sio tu ameacha ushirikina lakini hawaswali tatu wa uzakata wakatoa zaka haya mambo matatu kayakaja jawabu la sharti zote tatu likawa ni fa'ifu wan hao sasa watakuwa ni ndugu zenu katika Uislamu Ametubia ameacha shirki hataki hajapata huyu udugu uliotakiwa na Uislamu hajaupata huyu anaswali mali anazo zaka bado huyo hajaingia katika udugu unaotakiwa katika Uislamu bado huyo mambo matatu tubie aondokane na ushirikina aswali atoe zaka fa ihiwanu kumfiddin hapo hao ni ndugu zenu sasa katika dini unakaa na mke mwenye sifa hiyo unasema ni mke ambaye tuko pamoja katika sala radhi mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ileo katika sunan at-Tirmidhi Kielezea amali ya kwanza miongoni mwa amali njema ambayo hatahesabiwa siku ya kiyama Anasema inna awwala mayu asab bihi alabdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu Amali ya kwanza ambayo hatahesabiwa siku ya kiyama itakapofika ni swala yake فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب انظروا هل لأبي من تطوع فيكمل بها من نقص من فريضته أو من الفريضة وكذلك سائر أعماله anasema mtume sallallahu alayhi wasallam ibada ya kwanza itakayoangaliwa kwa mja mleteni simuamini simuislamu Leteni hapo simu simu kwanza utakaguliwa swala yako swala lamna kuma almusalli shida inaanzia hapo swala kwanza anasema mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama amali ya kwanza ndiyo hiyo fa in salahat ikionekana sala yake iko vizuri faqad aflaha wa anjaha amefaulu huyo amefanikiwa mbele ya Allah tabaraka wa taala huo ni mwanzo mzuri kwake kama kuna mengine atatazamwa kwa upande wake lakini hapa hii ni ishara njema hata kama ataingizwa ndani ya moto ataunguzwa na moto lakini athari ya sijida haitokuwa paka atatolewa ataingizwa ndani ya pepo bismillah hiyo mtume akasema huyo atakua mfaulu hata kama atapata atakayopata lakini amefaulu bidii. Fa in ikiwa swala imeharibika hakuna skitu hakuna swala hapa. fakad khaba wakhasira khasira amepata hasara mja huyo. Fa in min faridatihi shay'un itakapoangaliwa nguzo alizoamrishwa na Mola wake zina mapungufu qala rabb allah anasema undhuru li abdi ebo mwangalieni mja wangu hal min tatawu anaibadah za sunna alizifanya hii swala ya duhuri hii haikukamilika hii swala ya isha haijakaa sawa ebo angalieni ana ibada nyingine za sunna ili kufidia yale ambao ameharibu katika swala yake ya kuzo na amali nyingine hesabu ikaenda katika mtiririko huo gonjwa ambalo tunatakiwa tuliangalie katika nafsi sisi wengi sisi wengi wake zetu hawaswali wengi wengi wake zao hawaswali na wanaogopa kuachana kwa sababu wanasema sababu zote nazo zitaje leo duniani mbele ya rafiki yako sio mbele unajitetea kwa huyu wala sina msingi mbele ya Allah muda wa aswali hebu mtafute mmoja katika masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliishi na mwanamke muislam na aswali na mtume akalimamazia hilo kama lilitokea useme mbona mbona mbona ilitokea mfano hawakuwa hivyo wanawake katika maswahaba jambo la swala wanalitambua uzito wake Allah tuwafikishe tulielewe hili tulipe haki yake wa alayhi wa sallam ala muhammadin وعلى آله واصحابي اجمعين